Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Wa la hawla wa Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin al-Nur Al-Muthhibi l-Nisyani binurih Wa ala alihi fi kulil amhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmu Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uglik Wal khatimi lima sabak nasiril haqq bilhaq Wal hadi ila siratikal mustaqim Wa wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Amma Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kita sama-sama sekali lagi berada dalam majlis ilmu sambung pengajian kita yang lepas iaitu pengajian kita berkenaan dengan hadis-hadis syama'il Kesempurnaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agini kita sambung muka surat 101, muka surat 101, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Inna khayyatun daa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li taamin sanaahu. قَالَ أَنَاسٌ فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال انس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء betulkan barisnya dubbaa'a hawali al-qas'ah lam azal uhibbu ad-dubbaa'a min yawma idhin maksud hadis itu seorang penjahit seorang penjahit inna khayyatan da'a rasulullah Seorang tukang jahit mengundang Rasulullah SAW dalam jamuan makan yang hidangannya dibuatnya sendiri. Saya pergi menemani Rasulullah SAW ke undangan itu kepada Rasulullah SAW tuan rumah. Menyuguhi roti yang dibuat daripada gandum Serta kuah berisi labu dan daging Saya melihat Nabi SAW Mencari-cari labu di dalam mangkuk Maka sejak daripada itu saya menyukai labu Hadis ni perempuan cerita pembantu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia suatu hari seorang tukang jahit jemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang rumah dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima jemputan Rasulullah ni dia tak pilih tak memilih-milih Untuk menerima jemputan Dalam sahih Imam Bukhari Diriwayatkan dan diceritakan bahawasanya Pernah Rasulullah SAW itu Memenuhi jemputan seorang hamba Pernah Rasulullah SAW memenuhi jemputan seorang hamba Maka Rasulullah SAW mendatangi jemputan itu, maka orang yang menjemput Nabi ini, yang disebut dalam sahih Bukhari, hamba ini, mengeluarkan makanan roti yang dicampur dengan daging. Maka belum sempat Rasulullah menjamah makanan itu, beberapa orang sahabat menimbulkan keraguan. Kata dia, Ya Rasulullah mana mungkin seorang hamba macam dia mampu menyediakan makanan yang begini yang begini mahal bagi seorang hamba gaji murah ni ya tak akan mampu menyediakan roti daging yang begini mahal maka nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada si hamba ni yang jemput nabi ni untuk bertamu di rumah dia Maka jawab dia saya telah diberi hadiah. Roti yang dibuat daripada daging ini orang hadiah pada saya. Maka hari ini saya jamu Rasulullah SAW makan daripada roti daging yang dihadiahkan orang kepada saya. Dan Rasulullah makan dengan begitu berselera sekali. Makna Rasulullah ini. Walaupun baginda tahu bahawa baginda adalah pemimpin yang hebat. Kedudukan baginda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tinggi. Tapi terhias pada peribadi Nabi itu sifat tawaduk. Yang begitu tinggi, tawaduk yang begitu hebat. Begitu juga dalam hadis ini, seorang tukang jahit jemput Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemput makan di rumah. Dan Nabi jarang tak terima jemputan makan ni bahkan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut fa iza da'aka fa ajibhu. apabila saudara kamu jemput kamu datang makan di rumah dia maka hendaklah kamu penuhi jemputan itu terutamanya jemputan kenduri walimah kenduri kahwin kalau kenduri lain hukumnya sunat kalau kenuri kawin, hukumnya wajib. Ulama' sepakat bahawa kenuri kawin ni mesti kena hadir. Kalau tak hadir tu kita kena wakilkan. Ataupun kita maklumkan. Kerana dalam setengah-setengah madhah fiqah, menghadiri kenuri kawin ni hukumnya wajib. Ya, Lain-lain ha, walimah, lain-lain kenuri jamuan, sunat hukumnya. Maka perempuan sekalian, bila Nabi SAW datang di rumah tukang jahit yang jemput baginda SAW makan keduri di rumah dia dia menyediakan satu jenis masakan labu yang dicampur dengan daging kata Anas bila dihidangkan kepada Nabi masakan labu yang dicampur dengan daging itu maka Nabi mencari-cari labu dalam mangkuk itu betapa sukanya Nabi kepada labu ni kata Anas Nabi mencari-cari labu di dalam mangkuk tu maka mulai daripada hari itu kata Anas aku mula mencintai labu maksudnya aku mula suka makan buah labu kerana melihat Nabi SAW begitu gemar makan buah labu jadi asalnya Anas nak bagi tahu aku ni tak berapa gemar sangat labu ni tak berapa suka tapi sejak daripada aku lihat Nabi SAW suka makan labu Maka aku pun suka makan labu Aku menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi Macam kita lah Sebelum ni tak pernah dengar, tak belajar Kan, Apa yang disukai oleh Nabi Tapi hari ni kita dengar Nabi SAW suka makan labu Kita pun mulai pada hari ni buka puasa rejak lagi cari labu kan, ah ha, cari labu macam-macam macam kita berbuka, kan? Walau nasi lauk yang dihidangkan depan kita tu sedap macam mana sekalipun, mulakan berbuka dengan tamar, kan? Lapar macam mana sekalipun, Terasa nak makan nasi tu, berbuka dulu dengan tamar. Puan puan dengar tak saya cakap ni? Tak dengar? Ya, boleh mari dekat saya cakap tak payah pakai mikrofon. Ha? ha boleh? Ha boleh. Ha. Jadi macam mana kita dengar belakang eh? Ha okay. Macam mana kita berasa lapar sekalipun? Lapar macam mana sekalipun. Terasa nak baham dengan pinggang-pinggang sekali. Waktu buka puasa tu. Tapi mulakan dengan tamat kalau orang tanya sebab apa Mulakan dengan tamar Kita jawab kerana Nabi SAW Tiap-tiap kali berbuka puasa Nabi akan mulakan dengan Dengan buah tamar Dan Bila buka puasa ni Nabi SAW berbuka dengan rutab Ya Tamar yang khusus Buah kurma yang khusus bukan kurma biasa ha, Dengan rutabat Dengan buah tamar Yang disebut sebagai rutab Rutab ni kurma basah yang lembut tu jadi banyaklah manfaat yang dikaji oleh orang, sebab apa Nabi SAW bila berbuka puasa mulakan dengan rutab yang lembut kerana perut kita ni, usus-ususnya itu oleh sebab kerana seharian tak masuk makanan kalau kita masukkan makanan yang keras, ia akan memberi kesan pada kesihatan, dan ia akan menyebabkan usus kita tu sakit ha, sebab tu bila nak masukkan makanan Waktu berbuka puasa masukkan yang lembut terlebih dahulu. Minum air, masukkan yang lembut, maka perut kita tu jentera yang ada dalam perut untuk mengisar makanan tu taklah terkejut sangat. Ini masuk -masuk kan? Ini masuk-masuk kan? Ha yang masuk tu. Kan? Tulang kambing dulu masuk. Jadi, ah terkejutlah dia. Jadi inilah Puan-puan sekalian, betapa indahnya Islam itu. Kan? Yang digambarkan oleh para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Jadi mereka hidup bersama dengan Nabi Melangkah setiap kali Nabi melangkah Apa yang dicintai oleh Nabi Mereka cinta Apa yang dibenci oleh Nabi Mereka tinggalkan Ini sifat orang-orang yang beriman ya, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Macam bulan Ramadan kita tengok Orang Islam, orang Melayu kita ni suka baca Quran. Bagus alhamdulillah. Budaya tadarus bulan Ramadan sudah begitu tersebar luas, subur. Rata-rata masjid, rata-rata surau kita tengok alhamdulillah. Ya, suka baca Quran. Cuma kita kena ingatkan diri kita bahawasanya puan-puan sekalian, Al-Quran itu tidak diturunkan untuk dibaca sahaja. Ah ha, itu kena ingat. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dibaca sahaja. Ya, kalau kita tengok kepada tafsir Al Quran, apakah dia Al Quran itu? Quran tu apa? kitabun muqaddasun satu kitab suci. Anzalah Allah ala ibadih yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Quran ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba Quran ni datang daripada Allah Datang daripada Allah Ta'ala. Kalau datang daripada kita, biasa. Tidak luar biasa. Tapi oleh sebab Quran ni datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang luar biasa. Imamul Ghazali menyebut dalam, Kasyifu ulumil akhirah. Waktu mana Jibril bawa turun Quran daripada, daripada lawin mahfuz. Kerana Quran, turun ke langit dunia, sekaligus 30 juzuk turun ke langit yang pertama. Bilamana bila mana, bila mana Jibril bawa Quran turun daripada Lauhin Mahfuz. Sampai di tengah jalan malaikat yang bertugas di bumi sedang naik ke langit tukasyif. Kan? Ha. sampai tengah jalan bertemu dengan Al-Quran yang sedang diturunkan oleh Jibril. Bertemu dengan Quran yang sedang diturunkan oleh Nabi, maka malaikat yang sedang naik ke langit itu jatuh tersungkur kerana kehebatan Al-Quran, kehebatan Al-Quranul Karim. Quran ni hebat, complain. Sebab tu majlis Al-Quran, tadarus baik, tafsir baik, pengajian baik, Tazkirah yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada empat kelebihan. Disebabkan kemuliaan Al-Quran, tu. majlis tu jadi hebat sebab kemuliaan Al-Quran. -Qur, Al Al-Quran kita buat majlis khatam Quran ada empat kelebihan. Kita buat majlis tafsir ada empat kelebihan. Kita duduk dalam majlis ilmu, majlis ilmu ni tak dibacakan ayat lain melainkan ayat Al-Quran. -Qur, Al Maka kata Nabi, "Majdama kaum fi baitin min buyuutillahi tidak berhimpun suatu kaum." di satu rumah daripada rumah-rumah Allah. Ya, masjid, surau. Melayu ni dia ada surau dengan masjid. Arab tak ada surau masjid. Arab semua masjid. Kan? Ha, Melayu dia ada surau, dia ada masjid. Surau tak buat Jumaat, masjid buat buat Jumaat. Ya. Maka majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Kata Rasulullah tidak berhimpun suatu kaum di satu rumah daripada rumah-rumahnya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Illa nazalat alihimus sakinah. Bila berimpun itu tujuannya apa? Yatluna kitab Allah. Tujuan berimpun tu adalah untuk membacakan kitab Allah. Apa dia kitab tu? Semestinya Al-Quran. Tujuannya untuk baca Al-Quran. Wayatada rasu'na. Tadarasa yatada rasu'na dan dengan tujuan untuk mempelajari isi kandungan al-Quran itu maka disebutkan nabi mendapat mendapat empat kelebihan ya mendapat empat kelebihan illa nazlat alaihimus sakinah wa ghashiyat rahmah wa haffat minhum al wa dzakarallahu fi man indah empat satu dapat hati yang tenang balik sejuk lagi bawa hati yang tenang. Sebab tu dalam majlis macam kita buat ni senang tidur, sebab tenang. Mudah sangat tidur. Sebab majlis kita ni tenang. Nanti pun-pun balik bawa hati yang tenang. Sebab tu kalau serabut-serabut kepala ke mana tempat nak dituju? Majlis ilmu. Ha, dah seminggu tak boleh tidur. Maka hadir majlis ilmu, insya-Allah tidur dengan nyenyaknya ha. satu yang kedua dikasihi oleh Allah Allah sayang ni semua yang ada dalam majlis ni Allah sayang kan takkan tak nak Allah sayang kita ada seorang suami itu dia sayang isteri dia dia hadiahkan cincin 24 juta US dollar contoh ini contoh kan ha. dia sayang isteri dia bagi cincin Allah Ta'ala kalau dia sayang kita, dia tak bagi cincin, dia tak bagi emas, dia tak bagi perak, dia tak bagi duit, dia tak bagi kekayaan. Tapi Allah bila sayang kita, dia bagi syurga yang orang lain tak boleh bagi. Melainkan Allah Ta'ala. Berusahalah supaya Allah sayang kita. Macam mana nak Allah sayang kita? Lazimi majlis ni. Majlis Quran, orang tadarus, orang buat majlis khatam, orang belajar, orang mengajar Quran, orang ajar tafsir, orang ajar fiqh, orang ajar tauhid, semua itu ilmu Quran belaka. Jangan kata majlis Al-Quran, haziklah tajwid saja. Dah. Kan? kelah fiqh, kelas tauhid, kelah tasawuf, kelah hadis, itu semua ilmu Al-Quran belaka. Yang ketiganya Allah Subhanahu memerintahkan malaikat mendoakan kita. Sebab tu hidup kita berkat. Kena ingat puan-puan. Punca berkat hidup kita ni Sebab kita melazimi majlis ilmu Kalau kita tinggal majlis ilmu Tak berkat hidup Sebab orang yang berhimpun dalam majlis ini Mendapat doa daripada malaikat Bunyi doa tu <Sessizuk> Allahumma gfirlahu warhamhu Ya Allah ampunilah mereka Rahmatilah mereka Kasihanilah mereka Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir Allah Ta'ala sayang Allah Ta'ala berbangga fi <Sessizuk> Allah berbangga kita ni disebut-sebut nama kita di hadapan malaikat. Kata Allah unzuru ila ibadi. Perhatikan hamba-hamba aku ni. Bersungguh-sungguhnya mereka. Kan? Bateleku, bertekun, sungguh-sungguh. Walau penat, walau mengantuk, celik juga mata. Kan? Ustaz pun mengantuk ke? Jadi jangan sampai ustaz pun tidur. Nanti tak ada orang nak mengajar. Kan? <laughs> ya? kehebatan al-Quran. Sebab tu para sahabat yang faham benda-benda yang macam ni Bila mereka tengok Nabi suka satu benda, mereka segera ikut. Berlari-lari, bersegera ikut. Mulai pada saat itu kata Anas, aku mula sukakan labu. Sebab Nabi mencintai labu. Itu sifat mukmin. Sama macam Quran, perempuan sekian. Ya? Orang yang beriman dengan Quran, apa sifatnya? Kan? Apa sifat orang beriman dengan Quran? Ada satu ayat dalam Surah Sajidah. Ya, orang Melayu panggil Surah Sajidah. Melayu panggil Sajidah. Kata Melayu, Arab kata Sajidah. Ah, Sajidah. Ya, yang imam baca tiap-tiap pagi Jumaat, ayat waktu nak sujud tu. Innama yu'minu biayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa yastakbirun innama sesungguhnya hanyasanya yu'minu biayatina orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat-ayat kami Allah nak bagi tahu apa tu? Orang yang benar-benar beriman dengan Quran ni siapa? Ah tak nak kita kita. Siapa dia? Yaitu kata Allah <Sessizuk> allazi Al idza dhukiru biha. Yaitu apabila disebutkan, dibacakan, diperingatkan. Biha kepada nya, dengannya. Maksudnya diperingatkan dengan ayat Quran itu maknanya dia dengar ayat Quran tu dibaca, ditafsirkan, dihuraikan. Kharu sujada. Kharu, bersegeralah mereka sekalian itu sujada. Sujud. Segera sujud. Segera sujud, maknanya segera ta'at. Segera tunduk. Segera patuh. Segera ikut. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dan bertasbih memuji Tuhan mereka. Dan mereka tidak sombong Bila dengar ayat Quran dibacakan Dengar ayat Quran ditafsirkan Mereka tak sombong Maksud tak sombong itu Mereka tak berpaling Mereka ikut Yang sombong itu yang tak nak ikut Yang tak nak dengar Yang tak nak patuh Yang bantah Yang tak mau ikut Hukum Quran Sebab tu saya sebut Quran ni bukan untuk dibaca saja Kan? Ha, jangan hanya baca ha. Sebab Quran tidak diturunkan Untuk dibaca saja. Walaupun kata takrif ulama Al-Muta'abadu bitilawati Quran bila baca jadi ibadah Satu huruf 10 kebajikan Di sisi Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf Dapat 190 Di luar Ramadan Dalam bulan Ramadan lah. Banyak mana kan? ha. Jadi kata ulama' Khurru sujadah tu bukan makna suruh sujud. Ayat khurru sujadah. Tapi kita sujud dalam sebayang. Sedangkan ayat tu bukan ayat yang memerintahkan sujud perempuan sekalian. Tetapi kita sujud. Sebab sunat sujud. Nabi ajar kita. Bila sampai kepada ayat sujud tu, digarih di bawah. Suruh kita sujud. Supaya kata ulama' kita tergolong dari kalangan orang-orang yang sujud. Mudah mudahan. Ha ini baca ayat sedekah hari Jumaat sujud. Tapi yang haram tak nak tinggal. Ha ni masalah. Jadi makna kharu sujada tu makna apa? Contoh suami kita baru berpindah ke USD ni. Contoh, contoh ni perlu nak bagi faham. Kan? Macam buat contoh cincin tadilah. Nak bagi faham. Bukan nak mengata orang Nak bagi paham Mengata benda tak betul Kalau benda betul tak nak mengata Betul tak? Ha. Dia pun mari pindah ke USJ ni Nak mulakan hidup baru Nak mula berniaga. meniaga ha, Nak mula berniaga. Dia pun sembar dengan kawan-kawan Perniagaan apa agak-agak Yang saya boleh buat di USJ ni Mesyuarat-mesyuarat Kata kawan dia ada satu je lagi Perniagaan bisnes Yang belum dibuat orang lagi Yang lain semua ada belakang dah. Makan, minum, semua ada satu je yang belum ada dia pun tanya, apa dia yang satu tu kedai spot toto kata kawannya <laughs> kedai spot toto dia pun, okeylah, cari kedai nak buka kedai spot toto ni kan, hari selasa dia mari jumpa imam imam masjid, imam zuwairi dengan imam azian kan, dia kata saya ni nak jemput imam dengan jamaah masjid al-falah ni untuk baca yasin dengan doa selamat. Di kedai saya, saya nak buka kedai baru. Kata imam, kedai apa perniagaan apa yang abang nak buat ni? Oh tak boleh bagi tahu, saya nak buat surprise. Nanti saya bagi tahu lah, kata dia. Alah bagi tahu lah kedai apa nak buka. Nanti jemaah tanya senang saya nak cakap, kata imam. Kata dia, saya nak buka kedai, spot toto. Biru muka imam. ya Biru muka tu imam. Dengar dia nak buka kedai, spot toto. -to. Imam pun tarik tangan dia, pergi tepi. Imam pun bisik. Bang, kata imam. Dengar ni ayat Quran, saya nak baca. Imam pun baca ayat. Innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu. Rijisun min amal syaitan Fajitanibuh Sesungguhnya Arak, judi Tenung nasib, semuanya itu Perbuatan jelek, lagi keji Daripada perbuatan-perbuatan syaitan Hendaklah kamu jauhkan Dia pun dengar ayat tu Imam baca, Imam terjemahkan Dia kata Allah, kalau begitu Imam Kata dia, tak jadilah saya buka kedai sport toto ni Kerana Allah Ta'ala dah haramkan tu makna kharrus sujadah Kharul sujadah tu bukan makna sujud macam kita buat tu. Segera patuh. Segera tunduk. Anas radhiyallahu anhu. Walaupun tengok Nabi makan labu. Labu buat makan, buat minum. Bukan wajib. Perkara harus saja. Nak ikut, ikut. Tak nak ikut, tak apa. Tapi oleh kata Nabi mencintai labu. Dia pun mula mencintai makan labu. Ini sifat orang beriman tambahan pula adalah perkara perintah dan perkara lara larangan. Ah ha, makna kharru shujada, segera sujud. Sebab tu puan-puan, Abu Bakar dengan Abu Jahal ni beza di mana? Hah? Pada pandangan kita tak ada beza. Dua-dua orang Arab, dua-dua Abu Surah Abu Bakar, Surah Abu Jahat Dua-dua Arab Dua-dua cakap Arab Dua-dua makan roti Arab Dua-dua makan nasi Arab Dua-dua tinggal di negeri Arab Dua-dua pakai jubah Arab Betul tak? Dua-dua Arab Dua-dua makan tamah, dua-dua minum air zam-zam Dua-dua tutawah keliling Kaabah Sama je, tak ada beza Tapi bila turun Al-Quran diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal bapak saudara Nabi, tolak Nabi tolak Al-Quran tolak Islam tak nak terima Quran Al-Quran bohong Nabi orang gila Muhammad tukang syair Muhammad sihir Abu Bakar, Abu yang kedua terima Islam dengan lapang dada terima Rasulullah, terima Quran. Berlaku Isra Mi'raj, Abu Jahal tolak mentah-mentah. Kerana berlawanan dengan akal dia. Abu Bakar boleh terima, tak ada masalah apa. Lah. Bila saya tulis dalam Facebook saya tu ada orang jawab. Dia kata <coughs> kerana Allah Taala tak bagi hidayah kepada Abu Jahal, Allah bagi pada Abu Bakar, betul yang tu kita tahu, cubalah jawab lain sikit kan? cuba jawab versi lain sikit, kaedah lain sikit kan, barulah boleh dapat A plus kan, ni jawab kaedah-kaedah tu, tak ada, tak ada boleh lain dah <gup> kan, kerana Abu Jahal itu bila menerima Al-Quran, menerima Rasulullah dia terima dengan akal dia dia sayang Nabi. Tapi dia sayang Nabi dengan akal dia. Sebab Nabi anak sedara dia. Malulah. Anak sedara sendiri tak sambut elok-elok. Tak jaga anak sedara yang yatim. tu yang semeleh 40 ekor unta. Bawa tawaf keliling Kaabah. Pura-pura saja. Sebab yang menerima Nabi itu akal dia. Sedangkan Abu Bakar. Menerima Nabi Mengasihi Nabi Mencintai Nabi dengan, I, dengan iman dia Maka jadilah Abu Jahal itu hamba kepada akalnya Jadilah Abu Bakar itu hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebab tu bila kita baca Quran Kita tak boleh terima hukum hakam Al-Quran Sebab akal kita tak boleh terima Maka jadilah kita hamba akal Bukan hamba Allah hamba Allah ni, faham ke tak faham, kena buat. Itu baru hamba. Jangan tunggu faham, baru nak buat. Tak faham, tak nak buat. Kebanyakan kita hari ni, perempuan, kalau tak faham, tak buat. Faham, baru buat. Tu bukan hamba. Hamba Allah, macam Abu Bakar. Isra' Mi'raj, walau tak faham pun, terima. Terima. Sebab dia menerima dengan i. Iman. Ha, iman ni yang nak disuburkan. Sebab tu Anas, bila dia tengok Nabi mencari-cari buah labu, daging pun Nabi tinggal. Nabi cari labu. Ya. Kan, Maka iman yang ada dalam hatinya menjadikan dia mencintai Nabi. Sebab tu walaupun Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, dia masih macam tu juga. Maknanya dia buat macam tu bukan sebab nak bodek Nabi. Kan? Ha, sebab nak dapat projek. Contohnya, dia buat tu bukan sebab kerana nak ambil hati Nabi. Biar Nabi sayang ke dia. Lebih daripada orang lain. Tak. Iman para sahabat bukan iman pura-pura. Sebab tu bila Nabi wafat, sahabat tetap macam tu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Contoh. Ha, ini mengaji Syama'il macam ni lah. Kan, bukan nak cerita khasiat labu. Kan, khasiat labu boleh cari sendiri dalam internet. Kan? Tapi kita belajar syama'il ni nak jadi macam sahabat yang benar-benar beriman. Bila mana wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ni dia akan lalu di bawah satu pokok bersebelahan dengan Masjid An-Nabawi. Dan dia akan tundukkan kepala dia di bawah ranting pokok tu yang agak rendah. Lama kelamaan, pokok tu ditebang. Kenapa? Masjid Nabawi terpaksa dibesarkan. Terpaksa kena tebang. Walaupun dah ditebang, Umar yang melalui kawasan itu tetap menundukkan kepalanya. Sahabat-sahabat tanya, wahai Umar, kenapa kamu bila lalu kawasan ni tunduk kepala? Macam kita lalu kan, di bawah cabang pokok kita pun tunduk. Kamu wahai Umar, kenapa lalu kawasan ni, pokok tak ada halangan, tak ada, tiba-tiba kamu tundukkan kepala. Jawab Umar, radiyallahu anhu, semasa hidupnya Rasulullah SAW, di sini ada sebatang pokok, yang rantingnya merendah, dahannya merendah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap-tiap kali melalui kawasan ini baginda akan tunduk oleh sebab itu aku pun tunduk, kata dia katanya para sahabat pokok dah tak ada, tak perlulah tunduk lagi, nanti orang kata gila kata Omar walaupun pokok dah tak ada tetapi oleh sebabkan Rasulullah bila lalu, tempat ni dia tunduk aku pun meniru Nabi ta'asyan lirasulillah untuk aku mengikut kelakuan Nabi SAW ini menjadi dalil bahawasanya para sahabat, walaupun Nabi dah tak ada, mereka kekal mengikut acuan dan juga mengikut akhlak Nabi SAW sebab tu Umar waktu cium Hajar Aswad, Umar kata apa Umar kata, "Lولا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبلكي ما Kalau lah aku tak pernah melihat Rasulullah itu mencium kamu wahai Hajar Aswad, aku tak akan cium kamu. Gila dia kata orang cium batu. Kita pun boleh buat Hajar Aswad depan rumah kita. Kita bubuh minyak wangi lagi mahal pada orang lain. Pagi-pagi cium, pagi-pagi cium, tapi orang kata gilalah. Tapi cium batu Hajar Aswad tak dia gila. Sebab apa? Kerana ia dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman sahabat iman yang betul-betul ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'. Mukhlisina lahuddin lahud-din Dua. Ikhlas kerana Allah semata-mata hunafa', tidak ada riak. Tidak ada sum'ah, tidak ada syirik, tidak ada sombong, tidak ada ujub. Betul-betul nah, suci, betul-betul bersih. Nakiyun taqim. Bersih yang benar-benar bersih. Ay payah perempuan, cakap sedap. Kan? Ah, cakap sedap, Dan payah. Kan? Ah, nak, buat, nak laksanakan, tapi jadi senanglah kalau ada iman. Sebab tu suburkan iman dulu Nak suburkan iman macam mana? Ha macam ni Hadir majlis-majlis yang macam ni Majlis zikir, majlis tazkirah Barulah subur iman Haa Jadi kalau bulan ramadhan tinggal majlis ilmu Sebab tadarus, tak betul Karena apa? Majlis tazkirah, majlis ilmu ni Walaupun sekejap 45 minit Sejap untuk membantu kita memahami Quran yang kita baca. Menguatkan iman untuk melaksanakan Quran. Kan senang kita ni jadi hamba Allah. Hamba Allah lah yang paling payah sekali. Kan? Sebab tu makam yang paling tinggi makam hamba. Sebab tu Allah sebut Nabi dengan bi'abdihi. Hambanya. Siapa nak jadi hamba Allah kena tiru Nabi Alaihi Wasallam. Kita duduk atas muka bumi ini, puan-puan. Tumpang. Kita menumpang. Yang menjadi milik dan hak Allah Ta'ala. Maknanya kita tetamu. Allah Ta'ala Tuhan rumah. Kita tak boleh buat suka hati kita. kan? Tak boleh kita buat suka hati kita. Sebab kita menumpang. Apa Nabi ajar bila kita jadi tetamu? Ha? Keluar tajuk sikit. Apa Nabi ajar? Tak bagi salam. Kan? Berapa kali? Tiga. Assalamualaikum. Dia tak jawab. Kita pun panjangkan sikit. Dua harakat. Assalamualaikum. Dua harakat. Dia pun tak jawab. Kita pun panjang. Enam harakat. Ma'arik, lisukun. Kan? Assalamualaikum. Dia pun tak buka pintu juga Maknanya Baliklah Kerana dia berhak untuk tak jawab salam Dan tak menerima kita sebagai tetamu Dan dia tak berdosa Itu hak dia, rumah dia Sebab tu dalam suratul hujurat Ketika ulama mentafsirkan suratul hujurat Ada dua waktu Yang kita tidak digalakkan berziarah Ulama namakan dua waktu tu waktu aurah iaitu waktu pakaian dicabut. Pertama lepas Zuhur. Yang kedua lepas Isyak. Dan waktu yang afdal kita nak ziarah orang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih waktu ziarah ni bila? Selepas waktu Asar. Ya? Ha, tu pun tak lama-lama kecuali dengan izin tuan rumah yang kedua nak masuk rumah Nabi Ajar mesti melalui pintunya tak boleh kita masuk ikut tingkah kan ha. kecuali rumah dia, tak apalah kita pun balik sekali bila kaki dari masjid sampai depan rumah dia dia masuk rumah, dia melalui tingkah kita kata, Ji Kenapa masuk melalui tingkap? Tak masuk melalui pintu Kata dia, saya dah jemu sangat Dah masuk melalui pintu ni Nak rasa pula macam mana Masuk melalui tingkap Kan, dia pun naik tingkap Tiba-tiba berdebuk jatuh Isteri dia pukul dengan penyapu Sebab diingatkan pencuri kan? Tak apa yang ketiga, jangan minta makanan. Kan? Jangan minta makanan. ni payah ni. Saya kalau mari rumah orang, lebih lagi rumah anak murid lagi, saya nak makan. Kan? Haa, nak yang ni, nak yang ni, mengandang-adang. Tapi jangan minta makanan. Kalau kita cakap tu, cakap kinayah, kita sindir-sindir, bukan terang-terang, tak apa. kata kita isyiran sungguh. Aku mari rumah kamu tu daripada tadi lagi. Semua kedai makan yang aku jumpa sepanjang jalan tu tutup semuanya. Nak bagi tahu kata nak makanlah tu. Dia pula jawab balik kejap lagi bukalah tu. Kata dia. Balik kejap lagi buka tu. Maknanya tak boleh makan jugalah. Tak ada harapan. Tak ada harapan nak makan. Kemudian duduk di mana yang dia suruh duduk. Dua ruang tamu, satu ruang tamu ada sofa, satu tak ada sofa kena bersila. Dia kata silalah duduk, dia tunjuk yang tak ada sofa Tak boleh kita kata sofa sofa, sofa, tak boleh. Dia suruh duduk bersila, bersilalah. Sebab tu kata ulama, "Ad-dhu'ufu kal Tetamu-tetamu itu seperti mayat. Tengok mayat kan, apa orang buat dia, dia bukan boleh bangkang tak ada mayat yang bila kita nak angkat tangan eh tangan ni kata dia ha lari tu ke mandi mayat kan ha. sebab tu di atas muka bumi Allah kita menjadi tetamu Allah Allah tuan punya bumi ini. tak boleh kita buat suka hati suburkan iman seperti mana imannya para para sahabat terimalah perintah Tuhan itu seperti Abu Bakar yang menerima perintah Allah dengan imannya bukan dengan akalnya sebab kita hamba Allah, bukan hamba I, bukan hamba A, akal. Kita ni kenapa tak percaya pada Allah perempuan? Kita pergi buat pemeriksaan. Terasa dada kita ni semput sakit. Dan, doktor kata, saluran jantung makcik ni, 13 saluran tersumbat. Tu dia kita dengar yang tu pun rasa nak mati dah 13 saluran jantung mak cik ni tersumbat kata dia kalau sekiranya tidak dibuat pembedahan segera dikhawatiri 3 minit dari sekarang mak cik akan mati kata doktor tu macam mana mak cik kata dia okey lah. bedah pun bedahlah mari apa benda nak sangai saya akan terlanggan semua sekali Anak dia kata, mak sabarlah, kita pergi buat perbezaan tempat lain dulu, Eh, hey, ini doktor pakar, kata kita. Kenapa tak percaya? Puan-puan ingat benda senang? Ha? Toreh pakai pisau tau. Ha? Buka dada. Tapi kita boleh serah diri kita, nyawa kita pada doktor. Sebab kita yakin kepakaran dia. Adakah yang lebih bijaksana daripada Allah Ta'ala? Kenapa tak percaya pada Allah? serah nyawa pada manusia ok, tak ada masalah kenapa pada Allah, tak boleh percaya tak boleh serah diri bulat-bulat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ha. cuba fikir tengok bulan-bulan Ramadan ni akal dia jernih sikit boleh mikir, masuk syawal nanti tak boleh tersumbat dengan sate kan, kuah kacang ketupat, serunding tersumbat, payah mikir sekarang ni jernih, boleh mikir Kemudian kana an-nabiyyu yuhibbu halwaa wal 'asala. Ha ni satu lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha isteri Nabi SAW alaihi bahwasanya Rasulullah itu menyukai al-halwaa. Halwa manis manis mani Manisan ha. Wal 'asala dan amat menyukai madu ini dua kesukaan Rasulullah Ya, pertama Rasulullah suka makan manisan ha, orang Melayu kita panggil halwa itu kesukaan Rasulullah kan ya? ha. yang kedua madu manisan ni saya tengok dalam syarah dia tak cerita masalah khasiat. Dia cerita masalah tafa'ul. Tafa'ul ni beginilah. Bila kita dapat anak, kita disuruh hantar anak kita tu pada orang salih untuk ditahnikkan. Dia pun masukkan buah tamar dalam mulut dia, air liur dia. Dia pun masukkan dalam mulut anak kita. Kenapa disuruh hantar pada orang salih? Kenapa tak suruh hantar pada artis? Kerana Nabi ajar Supaya biarlah anak kita tu Jadi macam orang salih Yang kita hantar suruh belah mulut tu Kan? Ha, tu. Kebanyakan kita memang belah mulut Cari ulama, cari tok guru Cari ustaz, cari orang alim, cari imam ha, Tak cari artis Tak ha. ha. Walaupun Masa hidup tak percaya cakap ustaz Tapi bila mati cari siapa? kan, diberi dua pilihan kami ada dua orang imam satu imam ustaz satu lagi imam sebaya jenazah <coughs> mak kamu ni ya artis juara kan, penghibur paling top di Malaysia untuk jadi imam sebaya jenazah mak kamu, agak-agak siapa perempuan pilih mestilah artis tu yang dipilih kan itu Dah. Tak pilih. Pilih ustaz juga. Waktu tu cakap ustaz lah. Sebab tak percaya. InsyaAllah ustaz ni boleh doa untuk mak aku sampai akhirat. Tapi masa hidup di dunia, cakap ustaz tak dengar. Nasihat ustaz tak nak dengar. Dekat alim ulama tak percaya. Bukan orang sini ni. Orang tempat lain. Saya buat contoh saja di sini. Kan? Jadi tu jadi Nabi sukakan yang manis-manis. Sebab tu Nabi manis rupa parah Nabi. Sentiasa tersenyum, bergurau senda, atu ha, Nabi. Kan? Kita ni makan yang manis, sampai kencing manis. Kan? Adapun madu, tak payah kita bahaslah. Madu ni, ya, sudah banyak diperbahaskan. Ha, tambah bulan Ramadhan ni berbuka minum madu. Sahur, minum madu. Jangan tinggal dua benda waktu berbuka dengan sahur. Berbuka, minum madu dengan tamar. Waktu sahur, minum madu dengan tamar. Cuba satu hari tak makan tamar dengan tak minum madu. Lemah badan. Tak larat. Tapi bila kita berbuka dengan dengan dengan tamar, dengan madu. Kita sahur, dengan tamar, dengan madu. Kita niat pula nak ikut Nabi SAW. Pahala pun dapat. Allah Ta'ala sayang. Nabi kita pun sayang. Sihat pun sihat pun kita dapat. Ha, muslimat ni takat madu, okey, bermadu jahanam, tak boleh pergi. Kan? Waktu saya kalau jual madu di saya kata apa? Saya kata kalau madu pun tak berani beli, jangan harap nak bermadu saya kata. <tik> tak boleh. Muslimat, tengok tak ketawa pun kita bergura. Punya seriusnya masalah bermadu ni. <tik> ah, ha. baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan, annah qurabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jemban maswiyah, fakal minhu sumpaqaama il salati wa matawdzab. Ummu Salamah menghidangkan potongan daging kambing panggang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda memakannya. Lalu melaksanakan salat tanpa berwuduk lagi. Hadis ni ada dua benda. Pertama, Nabi suka makan kambing panggang. Bahagian mana daripada kambing yang paling Nabi suka? Itu ha, soalan. Maka, jawapnya, Paha depan sebelah kanan. Ha? Paha depan sebelah kanan. Ha, ini paling disukai oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam Nabi ni suka ke paha kambing ni Pada satu ketika Seorang sahabat Menyembelih seekor kambing Dia pun ajak Nabi makan Dan ajak beberapa orang sahabat makan Maka Nabi kata ambilkan paha Sahabat tu pun pergi ambil yuk, Satu paha Habis, Nabi kita ambil lagi paha Dua paha Habis dah dua depan Ambil lagi paha, paha belakang pula Habis Nabi makan Ambil lagi apa? Habis. Sekor kambing berapa kaki? Empat. Nabi kata ambil lagi. Yang kelima, tertinggal sahabat ni. Kata sahabat ni, Ya Rasulullah. Sekor kambing itu hanya empat kaki. Sangka dia Nabi lupa. Sangka dia, Nabi lupa. Sekor kambing itu hanya ada empat kaki, Ya Rasulullah. Kamu minta sampai lima ni kata Nabi Alaihi Wasallam, kalau kamu tak cakap banyak, kamu tak tanya aku, dan kamu tak cakap banyak, kamu pergi saja ambil, kamu tunaikan perintah aku, nescaya beberapa kali pun kamu pergi ambil, akan ada perakambin di dalam periuk tu, tapi kamu dah tak yakin pada aku, kata Rasulullah, ni bak mu'jizat, dan Nabi nak ajar umat dia, suruhan Nabi, jangan cakap banyak, perintah Nabi, yakin, percayalah, suruhan Nabi, ikutlah yang kita kena yakin ialah kejayaan, bila kita laksanakan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kisah paha kambing yang kedua, ada riwayat mengatakan bahawa, riwayat dalam sahih-sahih lah, ya, riwayat lah kitab kita hadis, makan daging panggang ni kena perbaharui wudu kata satu puak daripada para ulama, bahawa Batal wudhu kerana makan daging panggang. Kata satu golongan lagi daripada ulama. Kena perbaharui wudhu bukan sebab batal. Kerana makan daging panggang ni menyebabkan daging lekat di celah-celah gigi. Tangan berminyak, mulut kotor dan sebagainya. Maka dengan sebab itu disuruh memperbaharui wudhu. Ya setengah daripada ulama mengatakan bahawa batal hudu kerana makan daging panggang terutamanya daging unta terutamanya daging unta kemudian datanglah hadis-hadis perbahasan panjang, saya bukan nak sebut masalah ni, cuma nak sebut sekaligus saja sekali lalu ya? biar ada maklumat maka datanglah hadis-hadis yang lain antaranya hadis jabir termasuklah hadis yang kita baca ni hadis Ummu Salamah Bahawasanya yang sahih Daripada hukum makan daging panggang itu Walau daging lembu Walau daging ayam Walau daging unta Walau daging kambing Tidak membatalkan wuduk Cuma disunatkan Memperbaharui wuduk Bersihkan mulut Bersihkan daging Bersihkan tangan yang berminyak Supaya masuk dalam salat Dalam keadaan suci dan bersih ha, Itulah Maksudnya daripada perkataan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis ni kata Ummu Salamah Lepas Nabi makan kami panggang Nabi terus salat Nabi tidak memperbaharui wudu Abdullah bin Haris meriwayatkan Akalna ma'an rasulillahi syiwa'an fil masjid Kami memakan daging bakar bersama Rasulullah di dalam masjid Ini dalil bahawasanya Makan dalam masjid itu tidak ada larangan Ya, dengan syarat jagalah kebersihan dan kehormatan kehormatan masjid jangan lepas buka puasa tu kuah dalca penuh kan? ha, nasi berteramu atas lantai kalau kita siapkan tempat khas untuk makan lagi bagus, tapi kalau kita makan di belakang-belakang tu, jagalah kebersihan, kebersihan masjid kita Ah, ha, kita berhenti sakat tu, mula ramadhan ni tak boleh banyak-banyak lah. tak larat aini kuliah terakhir saya bulan Ramadhan ni bulan Syawal saya bercuti boleh jadi bulan 9 bulan 10 saya bercuti boleh jadi tapi bulan 9 confirm ya sepanjang Syawal saya bercuti kalau projek masjid mula seminggu lepas Syawal maka kena tunggu sampai apa ni stabil baru boleh tinggalkan untuk datang kuliah di Kuala Lumpur semula apa-apa pun nanti kat salwa, telefon balik lah. InsyaAllah. Tapi bulan syawal, saya tak boleh mula kuliah lagi. Sebab seminggu lepas syawal, saya nak mulakan sambung projek masjid yang fasa yang kedua ni. Jadi terpaksalah kena jadi engineer, arkitek, bangla, buruh Myanmar. Nanti gelap muka saya ni. Yang comel ni. Perasan. Kalau tak perasan, payah ke orang tak pernah puji kan puji diri sendirinya sekali-sekala bagus juga bagi motivasi tapi jangan sampai ujub sudahlah nah puan-puan sekalian pertama sekali saya mengucapkan selamat mempertingkatkan ibadah di bulan Ramadan makin hujung ni jangan lemah semangat mesti lagi kuat semangat kerana kita akan masuk kepada fasa yang terpenting di bulan Ramadan ini iaitu 10 akhir Ramadan yang dijanjikan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi, pertingkatkan, perhebatkan, perhebatkan, pertingkatkan ibadat kita. Allah Taala akan bagi Lailatul Qadar dengan syarat kita bersungguh dan kita berdoa. Berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Jangan haramkan segala balasan dan pahala Lailatul Qadar itu kepada aku. Ini yang penting jangan orang duduk sibuk dengan Laylatul Qadar kita duduk sibuk dengan Laylatul Qamdar. Ya, cari Laylatul Qadar burulah kan? kata setengah daripada ulamak kita mendirikan tarawih pun sudah dikira beribadat pada malam Laylatul Qadar kurang-kurang jangan tinggal tarawih kami uzur ustaz apa boleh kami buat ibadat untuk dapatkan malam Laylatul Qadar berzikir, beristighfar, berdoa Doa tak perlu ada wudu Orang yang datang hate perempuan Tidak diharamkan berdoa Jadi kita berdoa Jangan terlepas Jangan sampai ramadan tu terlalu cepat Cepat ni Ramadhan ni cepat Tahu-tahu hari ni dah 18 18 ramadan Lagi 2 hari masuk 10 yang akhir Berkampung di masjid Nabi SAW 10 akhir ramadan tak tinggal masjid Berkampung dalam masjid Duduk dalam masjid Itu Nabi penghulu sekalian ahli syurga Jadi kita buatlah kadar yang kita mampu kan? Yang kita mampu Tapi perhebatkan Pertingkatkan ya? ha, Minta syurga Minta jawab dari neraka Istighfar La ilaha illallah Kan? Hak tu Nabi suruh banyak-banyak sebut bulan Ramadhan Walaupun kita tak boleh baca Quran Tak boleh salah ini Adalah amalan pada 10 akhir Ramadan ni Lepas tu yang kedua Saya ucap selamat hari raya lah hmm. Ramadhan dulu Betul baru raya Dan bila hari raya tu Jangan lupakan saya kan? Makan minum semua Kena ingat saya Allah bawa anak murid hmm. Biar saya kenyang diperleh Ya Dan siapa-siapa yang balik perleh tu Jangan tak hubungi saya Kalau ada orang perleh ni balik hubungilah datang ziarah sekolah kita tengok perkembangan insyaallah ya ha, saya yang paling geram sekali dia balik lepas raya mau dia bagi tahu hari itu saya raya kat perlis dah tadi tak pasal tak bagi tahu Allah tak sempat dia kata ha, kena sempatlah berziarah kan ha. yang terakhir sekali di luar tu ada sijil-sijil wakaf masjid dan sijil-sijil wakaf tanah komplek masjid begitu juga siapa-siapa yang berhajat nak berzakat kepada sekolah kita, di sekolah kita ni ada asnaf, sabiillah, miskin, yatim garimin, orang butang, ada belaka. perempuan sekalian, ambillah kesempatan peluang ni dia tak datang dua kali saya berhajat sangatlah lepas habis ramadhan ni ya saya dapat siapkan masjid saya tu hajat sangat supaya dapat saya mempersiapkan semua kelengkapan untuk masyarakat sama-sama datang menimba ilmu di matin tu Program-program mati ni perempuan pun tahu. Tengok dalam Facebook kita tu. penuh dengan program. Ya, Dan Alhamdulillah mendapat sambutan masyarakat. Kuliah mingguan saya tu tiap-tiap hari ahad tu. Tak kurang daripada 1,200 orang. Datang belajar. Datang tadah kitab. Bila kita buat program besar terpaksa semuanya isyak dua kali. Tak muat. Jadi kita berhajat sangat. Nak siapkan. Masjid ni rumah Allah. Kita buat rumah kita pun cantik perempuan. Kita habis ratus-ratus ribu juta untuk buat rumah kita takkan kita tak boleh korban sikit untuk rumah Allah. Yang di dalam itu orang rukuk, orang sujud, orang beristighfar, orang bertaubat, orang beribadat, orang belajar ilmu Allah Subhanahu ya? wa taala. jadi mudah-mudahan kita korsilah pahala ni di akhirat nanti. Insya-Allah yakillah. Ya? Anilah bekalan yang kita nak bawa balik. Saya minta maaf sepanjang saya memimpin kuliah ni. Saya ni orang pelih, orang darat. Ni cakap tu kadang-kadang kasar bunyi tapi bukan kasar tu kira habis-habis lembut dah habis ejah dah kan ha, ha jadi seketul lah boleh cakap tu kalau ada terkasar tersentuh mana-mana pihak dan sebagainya saya mohon maaf lah ya segala yang baik tu ambillah buat panduan mana yang salah silap saya tu saya mohon berbanyak-banyak maaf wabillahi taufik wal waridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah mafa'na bima وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وجعلنا من عبادك الصالحين اللهم arinil haqqo haqqo warzuqna ittiba'ahu warinil batila batilan warzuqna iktinabahu اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar Allahumma inna ka afuul karimun halimun azimun tuhibbul afwa fa'afu anna ya karim wa an walidina wa an jami'i al-muslimin ya arhamun rahimin wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin